Tirama ba, osteguna dugu eta bi ostegunetiben egiten oi dugu bezaraxie gaurkoen ere bidai atala nora aldizkariko Hector Ortegarren eskutik kai doktor egunon egunon urtzi Zememos no redarte ta zuek oso oh, ondo Bueno gaurkoan e, natura izango dugu protagonista orozko azduko dugulako izpite Bai, e, Orozko Bizkaian dago, badakizue, e, zera, Bizkaiko udalerri zabalenetako bat da, egon bat kilometro kuadro, eta bere baitan biltzen du, e, ba, gorbeiako parke naturalaren satia handi bat. Eh? Orduan alde horretatik, esan genezake, ba, horosko e, natur ondare izugarri aberatxa duela. Hori izango da, bertara hurbiltzeko arraso nagusietako bat, baina gero komentatuko dugun bezala, Ba dauska beste e, erakar garritason batzuk, eta besteak beste Ba bere ondari historiko eta artistikoa, oso garrantzitsua Bere gastronomia eta, bueno, oroar e, bere paisaiak e, Naiz eta horosko e, badituen sauri batzuk bere paisaian Baditu e, ape irurogeta sortzi autobidea, erdi-erditik zeharkatzen duena eta badu adibidez ere arrobi haundi e, e, bat izu arri bat e, untzu eta piku mendiaren magalean, horiek ba, alde batera utzita gainerakoan e, Ibarrozoa zora garria da. Bere Ibarri dira, altube Ibaiaren e, Ibarra alde batetik eta E, e, Ibarra e, Ibaiaren ba sea arana bestetik eta biak elkartuta ba Orozko dute. Ta naik baduzu ba naturarekin hasiko bai. hasizkero ba bueno taben, ba Gorbeia aipatu behardugu, ezta. Esan dugu eh natur ba sea e, dituela, Gorbeiako Parke Naturaleko eh satiba handi batortze dagoela eta Orozkotik eh ba, adibidez, uri goitia usotik sartuta, edo bestela, e, bela uste egizaten dioten, e, aparcalekutik abiatuta, ba, parke naturaleko paraje zoragarriak bizitatu alditugu. Eh? bere jakina, bere e, gaiurrik ospetsuenak, e, gorbeia gane, gorosteta, e, oderiaga, bueno, hainbeste, baina hori hori ezaparte, baita ere, e, Nik esango nuke Gorbeiako Parke Naturaleko ba, leku ezaugarri batzuk, ezta? Adibidez, ba harrian ezabaldutako begi ospetsua, e, atxulaurko atea esaten diotena. E, itxinako biotopo babestua, itxina ezagutzen ez duenarentzat e, bosteun hektariako laberinto karstiko izugarria da, oso-oso e, e, normala da barruan galtzea, e, ba, oso saia dalako e, laberinto horren barruan e, zera, e, norbere buruak orientatzea, E, triangelu e, itxura dauka eta barruan e, zera, aitzen artean e, pagoak dagoz eta e, pagoa eta aitzen aspilan askotan e, ba, alde batetik kobasuluak, zupe laur e, kobasulua da bertatuko kobasulorik ospetsuena, eta baita ere egun metro luze dan arraildura haundia, esaten dioten ba, arraildura mm -hmm. eh? eta hori egun metro luze da hogeta bos metro zakon, eta hogeta mar metro zabar, eh? oso eh, arraildura bitxia da bueno, hori biotopo babestua da, inguru guzti hori Eta horrez aparte ba inguru horretan ere urjauzi ikaragarriak daude, eh? batez ere ba ursasoiak e, laguntzen dauenean, ba, aldabiden, eh? izugarrizko e, isugarrisko, eh, sortzen da, baita ere sintsitan pagadiak, e, aristiak be Ez asko badakizue Bizkaian horrelakoak estiela oso oso zabalak, baina bueno, ba horietan badia. Huuu, mm huuu. -hmm. Bueno, beraz, hibilbide e, politiak egiteko aukera ez da? Bai, bai, bai aukerak. Ganera, nahi e, zango genuke estilo guztietakoak. Asko, bertan, e, bezka, ez gain beste idea, ez nazela trebitzen bat bera begoen, e, gomendatzen. Zer gaitik, mota guztietakoak daudelako, eta, e, bai, e, zer ikusi nahi dugun, eta bai, e, e, Bueno, egin nahi dugun e, e, aleginaren araberakoak, ezta. Mm -hmm. Orduan bai, e, ba, luzenak izan daitezke Gorbeiagan eraino iristekoak, e, baina baitere ere laburragoak daude eta adibidez joan daitezke ba gortako sarobiak ikustera, eh, eh, horiek nek izango luke ordu 3 ordu ordenean edo ikusiko ditugula. Eh, Kontutan hartu behar dugu eta jaunekin beste, beste atalba zabalduko dugu, hartzain kultura oso oso zabalda dala horosko, e, honora indik ere, ba, abelzeintzari lotutako, eh arana dela neurri batean jakiena es ez ez, ez ez da le zera baina oraindik ere e, ba bueno indar eta presentzia hondiatuen kultura da eta horren or, erakusledia adibidez ba, leku askotan eta hor aipatu dugun Ugiogortako e, paraje horretan eh ba, ditugun antzinako ar, artegiak edo eskortak eh ardiak mendian gordetzeko eta jesteko e, lekuak eh arrisko e, gaur egun aurriak edo ondarrak beste bestea gelditzen baina daude eta oso esanguratxoak dira. Beste berezitasun bat dira kirikin Hau da e, zera, gaztainak baina arboletik jauzita, gaztainondotik jauzita eta batuta gordetzeko lekuak eta horiek ziren, harriz egindako e, zirkulo biribilak. E, ez dakit hoi hartzen aldean horrelakorik e, daukazuen, baina harriekin e, egindako e, biribili undie horietan Ba, kastainak izten zituzten ba, gordeleku moduan mm -hmm. mm. Kultura eta naturazaleak zaleak aprobetsetzeko, ez? Hori da, eh? nik e, natura hor nahi beste aurkituko dugu Gorbeiako parketik aparte ere, eh, badira jezuri ba mendia, esate baterako, eta hortxe ere badago pagaditxiki bat oso-sopolita, jezuri eh, dolarre gorri ere esaten diote mendio horri. hori ja horozko eh, eta laudillo artean dago, eh, eta badira ere, osean, eh, Mendia, e, o sea, mendia aldetik eta baita ere e, naturaletik basoak eta hola ba, askoz e, gehiago leku oso politak eta kulturari dago keonez, bueno, nik datu pareba bagarreke bango ditut, Se merezi du Orozkora joan eskero egun osoko plana egitea, eta mendia alde batetik eta mendia gineeta gero, ba, edo joan horoskoko e, Orozko, erriguneari ez zubia aurre esaten zaio, eta zubia hurren Eh, ba, hortxe dago e museo etnografikoa eh ze e, jauregian merezi du bertara visita bat egitea eta hortxe aurki, aurkituko dugu e, Orozko ko historiko guztiaren barri eh bertako bisimodu tradizionalaren barri eta goialdeetako bizi lagunak, hau da Gorbeia eh e, larre altu horietan bizizien ziren ikaskinen eta elgurketarien ba bisimoduaren barri eta horresaparte ba bagero eh auzo geienetan aurkituko ditugu elizaz Soragarriak, eh? adibidez egurrezko Elizak, eh ba e, nikusten e, mm, ortz eh Orozkon dosen ardirasbadia llegatzen, hor txortsibiko dira, saloakoa, olartekoa, muruetakoa E, Gane horietako batzuk e, e, zabai polikromatuak dituzte, e, egurrezko surezko e, elizak dira, eta zabai polikromatuak dituzte. E, horrez aparte, dorretxeak ere badia batzuk oso zuikusgarriak eta esate baterako arangurengoa goa, ibarra, e, zera, zubia urtik ibarra eragoa zenean, e, horre, bidean... Aurk, a, Azalduko zaigu, ez dugu bere bila joan behar oso jauregi dotorea da, masai mendean, egindakoa dorretxe baten ganean. Orban, alde horretatik, e, eta gero paserri jakere, oso, oso, oso, ale politak aurkituko ditugu, e, zera, horoskoko e, hausoetan barrena gabiltzala. Uri goiti, bat merezi da barik, e, saloa bebai, saloa koandramari eliza eh Urigoitiko Urigoitoi aipatdu dugu Ibarrabe bai Ibarrabe da bebai eh Urigoitibezela ba ja Gorbeiara biatzen direnenentzako ba avia puntu nagusietako bat eh merezi du horiek danak bizitatzea eta eta a, a, euskal arkitektura tradisionalaren ale horiek ikustea. Ja mm -hmm. amaitzeko esteki gastronomia aipatzea nahi dut ba, ba, e, bueno, ba, labur labur bakarrik esango dugu sazoi honetan ere ganera ba beresiki e, sea eh sea especialitatea daukatela Ibar honetan eh e, babak e, babarrunak esango genuka, eh? Ba Hontxe dala sasoie, esango benuk eia ja, sasoie honetatik aurrera, ohar honetatik aurrera ba, sa, e, indizaba horiek jateko, eta jakinazelan ez, odolosteak bebai. Eh? Orduan, e, bertara joan eskero e, jatetxe honak daude, non bazkaldu da, izango arazoa, eta benetan bertako especialitate horiek merezi dute probatzea. Uh -huh. Bueno, eta amaitzeko nola iritsi? Bueno, va ba, e, Oiartzunaldetik e, Orozkora hurbiltzeko, nika aipatuko dizuet biderik laburrena e, autos egiteko, eh? Eta hori izango san e, autopistatik abiatuta AP8 eta Bilbora heldu baino lehen, eh Basauri parean horts e, aurkituko dugu. E, a ilurogeta sortzidekin batzeko bidea. Eh? Ba, bidea horretatik hartu eta A ilurogeta sortzitik aretako bidesarira helduko gara. Eta aretan bertan urten behar dugu, eta autopistatik, eta bertan ja areta, eixango genuke horoskoko e, ba, atea dala. Eh? Hortik bi, e, bizkaia, bi, bos, bi, bi errepidea hartu behar dugu, baina bueno, bertan ja aretan bertan orozkon gaude, anuntzi baiko zu zubi polita ikusiko dugu, e, amazazpi, amazortz zibarremendeko zubi bat, eta ja, hortik aurrerako guztia, e, zera, e, e, orozko aldea da. Ba, Hektor, hortegan nora aldizkariko zuzunaria minasker beste benere gurean izategatik, eta hurrengor arte? Hurrengor arte bai.